Fica mea, ata viață zi cu zi și ceas cu ceas, fiecare gând și vorbă orice fată, orice fată, sfinte să le facă să fie, ca rugăciunii că fiindcă de ajuns din gură rugăciunea o spune, trebuie oricând să fie viața ta o rugăciune. Ești fericit, iubitul meu, când ai credință de Dumnezeu. credința e calea minunată, credința e Sfântul Curcubeu, ce leagă cerul cu pământul și sufletul cu Dumnezeu. Dragostea a coborât din cerul sfânt pe Dumnezeu la om aici pe pământ. Credința... De aici, de pe pământul rău, pe om călzuit sus la Dumnezeu.